Esse homem é meu. E se você falar com ele, eu vou raspar sua cabeça. e o sei onde você mora. Eu puxei seus dados no Telegram. Você sai de perto dele. Você parece a formiga e s m i l i g u i d a cabeçuda. Sai de perto dele. Se você encostar, eu vou acabar com a sua vida.